Setelah kita menjelaskan tentang satu kejadian setelah peristiwa perang Uhud, yaitu perang Hamra al asad yang tidak terjadi pertemuan antara pasukan kaum Muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Berhasil menangkap Muawiyah Ibn Al-Mughirah Nabil Aus Yang kemudian Dibunuh Setelah dia ditahan Tanpa perlawanan Kemudian kita melanjutkan Kembali ke Pembahasan yang berikutnya Tentang Ba'afur Rajiyah Utusan Ar-Rajiyah dan disebut juga Seriyah Ar-Rajiyah Sebab putusan ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mengutus mereka Tanpa beliau ikut serta Dalam putusan tersebut Dan Ar-Rajiyah merupakan Satu nama tempat Yang berada di bahagian utara Mekah kurang lebih sekitar 70 km sebelum daerah Huzran dan disebutkan bahawa Ar-Rojik merupakan mata air yang ada di sana dan utusan ini dilepas oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam empat bulan setelah terjadinya peristiwa perang Uhud. Berkata Al-Hafidz Imamuddin Abu Al-Fida Isma'il ibn Umar Al-Shahir bin Katsir rahimahullahu taala. "Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Uhud, بعث الرجيع." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mengutus setelah peristiwa Perang Uhud Utusan Ar-Raji' Dan itu terjadi pada Bulan Safar Dari Tahun yang keempat yani Setelah peristiwa Perang Uhud Yang terjadi pada Tahun ketiga Wadhalika annahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ba'atha ila Sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wa mengutus kepada kaum adhal dan al qarah. Mereka bagian dari kabilah Alhun bin Khuzaimah bin Mudrika. Kaum ini adhal dan al qarah. Bisualihim Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalika hina qadimu alaihi. Disebabkan kerana permintaan mereka kepada Rasulullah alaihi salat wa wasallam, katakan sebagian mereka dari kabilah tersebut datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wadakwah R.A. Islaman dan mereka menyebutkan kepada Nabi A.S. bahawa di tengah-tengah mereka sudah ada kaum Muslimin. Ini yani kedatangan mereka kepada Rasulullah A.S. tujuannya adalah untuk meminta kepada Nabi A.S. agar dikirimkan kepada mereka ada dari kalangan para sahabat yang akan mengajari mereka agama Allah Subhanahu wa taala sudah ada beberapa orang di antara kaum tersebut di antara kabilah itu yang masuk Islam inilah yang mereka sampaikan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kebiasaan beliau yang semangat untuk menyebarkan Islam, menyebarkan dakwah. Faba as-sita tanafarin fi kauli Ishaq. Maka beliau mengutus enam orang. Jadi mereka ini statusnya sebagai dai. Utusan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Berjumlah enam orang ini menurut riwayat ibnu Ishaq, Muhammad bin Ishaq. Wahai al Bukhari, di Sahihnya, kanu 10. Arabun Imam al Bukhari beliau menyebutkan riwayat dalam Sahihnya bahawa mereka berjumlah 10 orang. Dan ini yang sahih bahawa yang diutus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam utusan Ar raji berjumlah 10 orang, bukan 6 orang. Wahai Abu al Qasim al Suhaili. Dan berkata Abdul Qasim As-Suhaili, beliau penulis kitab Ar-Raudh Unuf. Kata beliau, "Wa hadza Inilah yang benar, yakni riwayat yang sahih yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka berjumlah 10 orang. Dan Rasulullah alaihi wasallam Apabila beliau mengutus para sahabatnya untuk mengajarkan kepada satu kaum agama Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang diutus itu adalah orang-orang yang berilmu. Mereka yang dikenal memahami agama Allah Subhanahu Wa Taala dengan baik, sehingga mereka mampu menyampaikan apa yang datang dari Allah sebagai perwakilan dari Rasulullah Sallallahu alaihi wa'ala alaihi wa sallam nakar Rasulullah mengutus sepuluh orang wa ammar alaihim marfad ibn Abi Marfad Al-Ghanawi radhiyallahu anhu dan beliau mengangkat menjadi pemimpin pasukan dalam utusan tersebut Marfad bin Abi Marfad Al-Ghanawi dan apa yang disebutkan oleh Ibn Khathir rahimahullahu taala bahwa yang diangkat sebagai pemimpin Marzat bin Abi Marzat al Ghanaui ini dibangun di atas riwayat yang diraikan oleh Muhammad bin Ishaq dan riwayat ini mursal yang sahih dan itu yang disebutkan dalam Sahihul Bukhari bahwa yang diangkat sebagai pemimpin dalam utusan tersebut adalah Asim bin Thabit al Ansari radhiyallahu anhu Asim bin Thabit Al-Ansari Dan ini pula yang dikuatkan oleh Abu Al-Qasim al Suhaili. Beliau mengatakan Wahada huwa sahih Bahawa ini yang sahih yang benar Yang diangkat sebagai pemimpin pasukan adalah Asim bin Thabit Al-Ansari radhiyallahu anhu Wa minhum Khubayb ibn Ali Dan diantara pasukan yang diutus oleh Nabi alaih salatu salam di antara mereka sahabat Khubayb bin Ali Radiyallahu anhu Fadahabu ma'ahum Maka mereka pun berangkat Bersama dengan uh, Utusan Yang datang dari kabilah tersebut Sebagai pengantarnya Diutuslah Sepuluh orang Pimpinan Asim bin Thabit Di antara mereka Khubayb bin Ali radhiyallahu anhum ajma'in Falamma kanu birraji'a Maka pada saat mereka tiba di daerah Al-Rajih Wahuwa ma'un lihudha'il Bina khiyatil hijaz Yang dimaksud Al-Rajih Iaitu mata air di dihudha'il Yang mengarah ke hijaz Yang sebelum Bil Bilhad'ah Di daerah Al-Had'ah Setibanya di Al-Rajih Ghadaru bihim Mereka Ternyata menipu, ya mereka ternyata menipu para sahabat ini tertipu. Subhanallah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui ilmu gaib Rasulullah Alaihissalam tidak mengetahui apa yang terdapat di dalam hati mereka. Lalu Alaihissalam dari masyarakat wajib. Mereka datang menyatakan keislaman bahawa di kaum mereka ada yang masuk ke dalam Islam. Mereka membutuhkan dakwah Mereka membutuhkan ada yang mengajarkan kepada mereka agama Allah. Maka Nabi SAW mengutus para sahabatnya. Ternyata tindakan penipuan. Gadarubihim. Mereka berkhianat. Waskasrahu alaihim huzailan. Lalu kemudian mereka memanggil kabilah Hudayil, meminta bantuan untuk menyerang para sahabat. Utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, faja' datanglah kabilah Hudayil, f'ahatuh bihim. Lalu mereka mengepung para sahabat, fakata lu amadahum. Lalu mereka membunuh mayoritas para sahabat. 7 orang yang terbunuh dalam peristiwa itu radhiyallahu anhu Lihat bagaimana kondisi di zaman di awal-awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi berbagai macam cobaan ya ikhwan. Sampai di antara mereka kehilangan nyawa. Mereka rela untuk menaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun dalam kondisi-kondisi mereka menghadapi moktorat, moktorat, berbagai macam hal-hal uh, yang sangat berbahaya, yang dapat menghilangkan nyawa-nyawa mereka, fakta Lu'ah matamu, maka mereka pun membunuh mayoritas tujuh orang terbunuh. Wahai! Dan dalam peristiwa itu banyak tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dimaksud ayat, iaitu yani tanda-tanda hal-hal yang luar biasa, yang itu bahagian dari Dalailun nubuah yang menunjukkan kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan. Allah Taala di antara yang disebutkan oleh para ahli sejarah tentang hal-hal yang, yang, yang aneh terjadi pada perang tersebut pada saat uh, kaum Muslimin dikepung oleh mereka lalu terjadilah pengempungan. Dan mereka berhasil membunuh tujuh orang dari para sahabat, yang tiganya mereka tawan, yang tiga nya mereka tawan. Di antara yang terbunuh adalah Ausim bin Thabit, yang diangkat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pimpinan pasukan. Pada saat terbunuhnya Ausim bin Thabit, radhiyallahu an, dan Ausim bin Thabit ini termasuk sahabat yang banyak membunuh tokoh-tokoh Quraisy dalam peristiwa perang Uhud sehingga tatkala orang-orang Quraisy mendengarkan kematian Asim maka mereka sangat bergembira sekali namun mereka ingin pembuktian apakah benar itu Asim bin Thabit maka diutuslah sebagian dari orang-orang Quraisy untuk mengambil bahagian dari jasadnya Asim Bintabit radiyallahu ta'ala anhu Mereka ingin mengambil sebagai pembuktian bahawa ini benar Asim Bintabit radiyallahu ta'ala anhu Maka pada saat mereka tiba Tiba-tiba ada hewan yang, yang besar Yang melindungi uh, Jasad dari Asim bin Thabit ada yang menyebutkan bahwa itu seekor burung ya yang melindungi yang menyebabkan mereka tidak mampu mendekati jenazah asim radhiyallahu ta'ala anhu sampai kemudian mereka meninggalkan dalam keadaan mereka tidak berhasil mengambil atau mengambil bahagian dari tubuh asim bin thabit radhiyallahu ta'ala anhu dan pada saat terjadinya pertempuran Ya, ketika itu para sahabat masih hidup termasuk Asim. Maka Asim bin Tsabit radhiyallahu anhu sempat berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, "Allahumma ablig nabiyyaka ma ghadaru bina." Ya Allah, sampaikan kepada nabimu apa yang mereka perbuat tatkala mereka berkhianat kepada kami. Dan pada saat itu juga Berita langsung sampai kepada Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam Tentang pengkhianatan mereka ini Bahawa mereka telah berdusta Mereka tujuannya adalah untuk membunuh para sahabat Ridwanullahi alaihim ajma'in Wasta'sara minhum Khubayb ibn Ali wa Warajulun akhar Awas tu'sira minhum Khubayb ibn Ali warajulun akhar Wahuwa Zaid Ibnuddatinnah Lalu ditawanlah di antara mereka Khubaib bin Adi Dan lelaki yang lain yang bernama Zaid Ibnuddatinnah Asalnya mereka ini bertiga Yang ditawan Akan tetapi yang satunya Ini terus melakukan perlawanan ini Sudah ditawan Dia tidak mau berjalan dia terus berusaha untuk melawan dan melawan. Akhirnya orang-orang kafir ini mereka pun marah dan akhirnya mereka membunuh sahabat tersebut. Rasulullah SAW. Sehingga yang tersisa tinggal dua orang: Qubaib bin Adi dan Zaid ibnuddathinah. Fadahabu bihi ma faba'u huma bin Maghah. Maka mereka pun membawa keduanya. Lalu mereka menjualnya Di Makkah Mereka menjualnya Di Makkah Ya ini Tujuan mereka menjual Mereka menjualnya di Kalangan orang-orang yang Yang mana Hubaib dan Zaid bin Dathinah Membunuh kerabatnya Di dalam peristiwa perang Uhud. Jadi dijual kepada musuhnya Musuh kaum muslimin yang diantara kerabat mereka ada yang terbunuh dalam peristiwa perang Uhud. Ya, tujuannya agar mereka membeli lalu mereka ya, tentu menyiksanya dan membunuhnya. Itu tujuannya. Jadi mereka berbangga dengan menangkap para sahabat Nabi radhiyallahu alaihi ajma'in. Sedangkan disebabkan maka kana qatala min kufari quraish diuma badrin. Yang demikian disebabkan karena kedua sahabat ini Khubaib demikian pula Zaid telah membunuh beberapa orang kafir Quraisy dalam peristiwa perang Badar. Fa'amma amma Khubaib radhiyallahu an fa 'indahum masjunan. Adapun Khubaib radhiyallahu an maka ia tinggal di sisi mereka orang-orang kafir ini Dalam keadaan ditahan Di penjara Jadi Khubaib Ibn Adi ini dibeli oleh Keluarganya Al-Harith Bin Amir bin Nawfal Al-Harith bin Amir bin Nawfal ini Yang dibunuh oleh Khubaib bin Adi Dalam peristiwa Perang Badar Maka kerabatnya membelinya Tujuannya agar mereka menahannya lalu kemudian mereka menyiksanya kalau mereka sudah puas baru mereka membunuh. Subhanallah, cobaan yang sangat berat yang dirasakan oleh para sahabat terriduan Allah ya Aleykumajumain. Namun para sahabat sabar menghadapi itu semua. Kecintaan mereka kepada Islam, kecintaan mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keimanan mereka yang begitu dalam Menjadikan mereka Mampu untuk menahan derita yang mereka hadapi Dalam penyiksaan tersebut Mereka bahkan Merasakan sebuah kenikmatan Di dalam jiwa mereka Pada saat mereka termasuk Di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang dipilih Untuk meninggal dalam keadaan syahid Setelah mereka menahannya Lalu mereka sepakat untuk membunuhnya Maka mereka pun membawanya Ke Tan'im Mereka tidak membunuhnya di, di tanah suci Di tanah haram Dan Tan'im ini tempat yang paling dekat dari tanah halal Itu perbatasan Tanah halal yang paling dekat adalah daerah Tan'im Dan orang-orang kafir Meskipun kekufuran mereka. Namun dalam hal menghormati tanah haram. Mereka sangat memuliakan. Sangat menghormati. Perbuatan-perbuatan yang buruk menurut mereka. Seperti membunuh. Mereka tidak berani melakukannya di tanah suci. Di tanah haram. Oleh karena itu pada saat mereka hendak mengeksekusi Khubaib bin Adi. Mereka membawanya keluar terlebih dahulu ke tanah halal, ke tanah im. Lias untuk mereka salib. Fasta dzanahum ayyusalliyarokaatim. Pada saat mereka akan menyalibnya, maka Kuba bin Adi meminta izin kepada mereka untuk salat dua rakaat. Untuk salat dua rakaat. Faadinulah. Faadilulah maka mereka pun mengizinkan beri kesempatan solat dua rakaat sehingga kata disebutkan dalam Sahih al Bukhari bahwa Khubay bin Ali orang yang pertama dari kaum Muslimin yang pertama kali Menyunnahkan solat dua rakaat sebelum dibunuh solat dua rakaat sebelum dibunuh ini Khubay bin Ali radhiyallahu taala anhu Fa sallahuma thumma qal. Maka beliau pun salat dua rakaat lalu beliau setelah selesai beliau mengatakan wallahi laula an taqulu jaza lazittu Demi Allah kalaulah bukan karena saya khawatir kalian mengatakan saya ini takut takut dibunuh takut dieksekusi takut disalib kalau bukan karena itu saya akan memperpanjang salatku saya akan menambah salatku ini beliau merasakan nikmat dengan sholat Kalau bukan karena Mereka nanti akan mengatakan Wah ini sengaja sholat untuk memperlama saja Kalau bukan karena itu Saya akan tambah sholat ya. Ternyata beliau meringkas Sholat dua rakaat saja Untuk menunjukkan bahwa Beliau sama sekali tidak merasakan Ketakutan sedikit pun Dari penyiksaan orang-orang Kafir Quraish subhanallah kala, kemudian Then he said, "Immediately, he was covered with the verses of his poetry. I said, 'I was not afraid when I killed a Muslim, on any side in the knowledge of Allah and what He wills. He blesses on the descendants of Muslim.'" Di manapun dengan cara apapun Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku meninggal. Yang demikian itu disebabkan karena aku terbunuh karena Allah Subhanahu wa taala. Dan jika Allah menghendaki Allah akan memberkahi bahagian-bahagian dari persendian-persendianku yang yang hancur ini. Kan ini beliau ingin menerangkan bahawa saya sama sekali tidak merasa takut. Kecintaannya kepada Allah Subhanahu Wataala, cintanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebabkan beliau tidak merasakan kesulitan, kesedihan. Namun yang beliau yakini setiap orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wataala pasti akan mendapatkan balasan yang terbaik. Inna ma'yoof as-sabirun, ajarahum ghairi hisab. Waktu kau leluh Abu Sufyan, Abu Sufyan yang ketika itu masih dalam keadaan kafir, berkata kepadanya kepada Khubay, ayat suruh ke anak Muhammad dan engkau na wa anakah fi ahli. Apakah kamu ingin, kamu senang, kalau Muhammad, iaitu yani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau Muhammad yang dipenggal lehernya. Lalu kemudian engkau tinggal bersama dengan keluargamu dengan penuh kenikmatan. Fakolah kata Khubayb, Wallahimaa yasrni, Anfi ahlil, wa anna Muhammadan fi bakanhi iladi huwa fee, Tucibuhu shukatunturi. Domi Allah, aku tidak senang. Apabila aku tinggal bersama dengan keluargaku, lalu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berada di tempat yang dia terkena duri yang menyakiti tubuh beliau. Aku tidak senang dengan itu. Lihat ya ikhwan Demikian dalamnya kecintaan para sahabat diwanullahi alaihi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta bukan karena harta, cinta bukan karena kedudukan, cinta bukan karena materi, cinta bukan karena tendensi dunia, tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW Melebihi dunia dan segala isinya Melebihi keluarga mereka Bahkan melebihi diri mereka sendiri Begitulah keimanan para sahabat Ridwanullahi alaihim Ajma'in Sampai disebutkan dalam riwayat bahwa Abu Sufyan Abu Sufyan Terheran-heran Melihat kecintaan para sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dia mengatakan Ma'araitu min al-nasi ahdan yuhibbu ahdan kahubi ashabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammadan. Aku tidak pernah melihat dari kalangan manusia ada seorang yang cinta kepada orang lain yang kerasnya kecintaan mereka seperti kecintaan para sahabat Muhammad kepada Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam karena kecintaan mereka bukan karena dunia namun semata-mata karena Allah karena al-Islam karena beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dicintai oleh seluruh kaum mukminin oleh karena itu kaum muslimin sangat marah Ketika ada seseorang yang hendak menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik di masa beliau masih hidup, meskipun pada saat beliau telah meninggal, ada yang melecehkan, ada yang merendahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka seorang Muslim merasa sakit dengan orang-orang yang menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Namun disebutkan yang masyhur bahawa Ucapan Abu Sufyan ini Itu diarahkan kepada Zaid Ibn al Dathinah Ini yang masyhur dalam riwayat Bahawa Abu Sufyan mengatakan Apakah engkau senang Muhammad yang di penggal lehernya Lalu engkau tinggal bersama keluargamu Yang masyhur bahawa Abu Sufyan ini mengatakan kepada Zaid Ibn al Dathinah Bukan kepada Hubeyb bin Adi Radiyallahu ta'ala anhu kemudian mereka menugaskan orang untuk kemudian setelah itu mereka membunuhnya ya. mereka membunuh khubay bin adi setelah terbunuh dalam keadaan disalib dalam keadaan disalib kemudian mereka menugaskan orang untuk kemudian mereka mewakilkan ada yang menjaga menjaga mayatnya fa ja'a amr bin umayyah ad-damri radhiyallahu anhu fahtamalahu bikhud'ati laylan maka datanglah amr bin umayyah al damri lalu beliau memikulnya bikhud'ah yang masyhur bukan bikhud' ah, bi jiz'ihi fahtamalahu bi jiz'ihi laylatin bahwa amr bin umayyah itu memikul ya sembunyi-sembunyi gimana caranya uh, pada saat mereka lalai maka dia mengambil mayat khubaib bin adi di bawah dengan dengan salibnya, ya oleh Amr bin Umayyah r.a. Karena Amr bin Umayyah ini diutus oleh Nabi saw. untuk datang ke Makkah sebagai mata-mata, untuk melihat kondisi kota Makkah dan apa yang dilakukan oleh mereka. Ya, maka masuklah Amr bin Umayyah dengan bentuk penyamaran. Beliau sempat tawaf dan berkeliling di sekitar Makkah. Lalu di malam hari beliau berkesempatan untuk mengambil jenazah. Ah, uh, bin Ali dalam keadaan tersalip. Fa فذهب dhahaba bihi Lalu kemudian beliau membawanya dan menguburkannya. Wa amma Zaid bin radhiyallahu an faqta'ahu bin Umayyah. Adapun Zaid bin Dathinah, maka dia dibeli oleh Sufan bin Umayyah, Sufan bin Umayyah bin Khalaf. Karena Umayyah bin Khalaf, uh, ini yang dibunuh oleh Zaid bin Dathinah bi Maka Sofwan membunuh Zaid bin Zaidinna Karena Zaid radhiyallahu anhu Yang telah membunuh Umayyah Bin Khalaf Maka Kesimpulannya bahawa seluruh para sahabat Yang diutus oleh Rasul Sallallahu alaihi wasallam Seluruhnya meninggal Seluruhnya meninggal Namun itu tidaklah Kemudian Menciutkannya di para sahabat bahkan semakin menguatkan iman mereka semakin menguatkan kesabaran mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang-orang munafiki pada saat mereka mendengarkan berita ini ya mereka sangat marah apa mereka sangat uh, gembira dan mereka mencerca kaum muslimin kata orang-orang munafik ya wa hayhaula al-maftunin al alladziina halaku lahum aqamu fi ahlihim wa Adaw wa risalata sahibihim kata orang-orang munafik alangkah ruginya mereka ini orang-orang terfitnah yang telah binasa ini mereka tidak tinggal bersama keluarga mereka juga tidak berhasil menunaikan risalah dari teman mereka maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tetapi dengan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firmannya nya wa minan nasi may yu'jib kauluhu fil hayatid dunya wa yashhadu ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisa di antara manusia ada yang ucapannya menakjubkan dalam kehidupan dunia dan Allah Subhanahuwataala mempersaksikan apa yang terdapat dalam hati mereka dan mereka ini orang yang paling uh, paling suka berdebat mengingkari kebenaran ini terhadap orang-orang munafik kemudian Allah Subhanahuwataala menurunkan Firman-Nya kepada mereka yang terbunuh waminan nasi man yashtri nafsuu btiqa' mardhatillah wa Allahu raufun bilibad dan di antara manusia ada yang telah menjual dirinya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa dan Allah Subhanahu wa taala maha kasih sayang kepada hamba-hambanya demikian cara ringkas yang disebutkan oleh muktadir peristiwa yang terjadi dalam peristiwa ba'tsu ar-rajii sampai disini sini insyaallah wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin تفضلوا حافظاً من الله.